Спиралата На поляната при Второто езеро, където понякога играехме паневритнията, имаше много камъни, останки от някогашните ледникови морени. Един ден ние се заловихме да ги разчистим и работата започна с увлечение. Възникна идеята вместо да ги отнасяме далеч на страни, да изградим стях в средата на поляната спирала, която може да служи и за сядане през време на обяда. Поляната вече беше очистена и привършихме спиралата, когато няколко братя, които оправяха пътеката от кухнята към лагера, подкопаха голям камък. Той се смъкна и препречи пътеката. Опитаха се да го изместят с лост, а лакамъкът беше тежък, може би повече от 2000 кг. А мястото беше меко и той затъна още повече. Огледаха го братята и видяха, че нищо не могат да направят, а той пречеше на движението. Цялата работа по пречистването на поляната оставаше безпредметна. Учителя също дойде и наблюдаваше мълчаливо работата. Опитани бяха различни начини, обаче камъкът не помръдваше. Един от братята предложи той да се разцепи с тежкия железен лост на две половини и така по-лесно да се извади. Учителя на това нищо не отговори. Тогава братът удари няколко пъти камъка с лоста, обаче той беше як и не се поддаваше. Учителя се обърна рязко и се отдалечи. Братът долови, че той не беше доволен да се чупи камъкът да се цепи на две. А той беше голям як, хубав, бял камък. На това място имаше пейки, направени от цели стволове. Тогава братът отиде при учителя и му каза, «Учителю, ако позволите да използваме пейките като лостове, можем да извадим камъка». Лицето на учителя, което беше строго, се проясни и той каза оживено. «Може? Може». Тогава започна една обмислена, планомерна работа с такт и умение, Камъкът беше подхванат с лостовете, изправен на едната си страна и подпрян с по-малки камъни. След това с дружни усилия беше обърнат. После пак беше подхванат и обърнат няколко пъти, докато го докарахме на яка почва. Учителя следеше с жив интерес работата. Той даде. Идеята да се постави камъкът като завършек на спиралата, посочи точно и мястото му, на коя страна да легне, как да бъде ориентиран. Всичко беше направено, както той каза. Учителя беше доволен, както когато се върши добре някоя работа. И ние бяхме доволни. На другия ден, той накара един от братята да вдълбае на камъка отгоре линия с посока Север-Юг. Определена точно с компас и да означа посоката с букви. Друг брат накара да напише отстрани отдолу на камъка датата и часа, когато е поставен на това място. Така завърши спиралата. А на върха учителя накара да поставят друг камък, който имаше естествена конична форма. Така завърши върхът. Тогава учителя каза: Север символизира истината. Истината е крайната цел на човешката еволюция. Тя сваля всички окови и човек влиза в свободата. Тогава той проявява онова, което Бог първоначално е вложил в неговата душа. Големите камъни ще се вдигнат от пътя ви. Големите мъчноти се вдигнаха с нощи. Има закон в природата. Каквото правим долу е направено горе направено е вътре в нас. В света на нашите мисли и чувства. Всичко, каквото правим тук, има отражение и в социалния живот. Всичко, каквото правим тук, има отражение в всеобщия живот.